Berrien tenore azurekin Pantzo hiri Euskal Euskalegian ere errefusiatuen errezibitzeko sare bat antolatzen ahirida. Eta hien errezibitzeko edo argera egiteko pres direla jakinara zidute jadanik adibidez endaia, atarratze, iluña edo ibarreko erriak etorkin horietaz aspaldiuntan arduratzen den ZIMAD egituraren jarrokipena ere entzunendugu. Estadua eta departamentua biru laguntza emendatzeko prest, Akitania epelago, Euskal Herriko Lugalde kontratu berezia lagazken nuntan izenpetu behar laike, Euskalari zer laguntza eman hortan dira, ezta badak edo arrangurak. Eta Expo Gro Kalamua edo kanabizaren azoka handia Azte unda juntan liraganen dela Irungo fiko ban Joseba del Baile den Lekuko tasuna eta xe ta sería aundi untasa Le unik adoré méri sur le King Catalina Et dugula la nauka nauxi ni seta iguskia berba bergino ke nkochi gausuntan baina ngero Beraz euri hau eta la nauka oita bigrare da temperatura Mediterraneotik egin errefusiatuen aterbetzeko herri xarean parte hartzeko galdera edatzen ari da Iparoskalegian ere aterratze eta endaiako nartu dute eta donibane luizune eta bokaleen adibidez haute txibatzuek galdera lusatu diote hau zapesari erriko etxearen kompetentzian ditzateke bestiak beste iesian eldudiren presuna horienzat aterre batean atxemaitia intzakita Iruña edo Eibar bezalako herrien ondotik, endaia eta atarratzek herri solidarioen sarean sartzea erabaki dute. Kotxe esen arro, endaia e sozialistari duritzen zaio, elkartasuna adierazteko garaia dela, eta herri bakoitzak familia bat aterbetuko balu jadanik eslitzotek gaizki, Kotxe esen arro. Herriko, da, bizantzio bizantzio bizantzio bizantzio bizantzio harlo, a, herriko etxe baten konpetentzietan da etxe bizitzarloa, herriko etxearen etxe bizitzak, baina nizan daitezkere etxe bizitza privatuak, eta preses Erritar batek atzo proposatu zidan voilà, pressela commune, bere etxea usteko familia bati. Hauza pezari dagokio ere elkartean mugiaraztean, gurutze gorria, sokorri katolikoa edo popularra, eta badakit elkartzen alko girela, bakoitza bere kompetentziekin. Hora federe otur d'una komun, d'aksoa, enkoen poa, le prive u altru, hau chakan, ze kompetenz. Doni loitzuneko herri berri taldea bertzaleak gutun bat elarazidio peiuko duak hausapesari herriko sare hortan sardadin. Zer aukera lirateken galdegin diogu peio etxe berrein txart, berri taldeko kideari. Hena ustez lehen urhatsa simbolikoa da, sartzea, xare horretan, hiri solidario horien xarean uh, agierazteko borondate bat eta hau uh, laguntzea, elkartasun hori erakustea. Eta gero, uhatxak, be konkretuak ezaitan aldira uh, eskatuz, hirian uh, etxe jabe guztieri, biltzea albezain bat uh, aterbetze proposamen, zentralizatzeko hori dena eta bigarrenik ere, badira hiri guztietan hirien jabe zabatzu, ez direnak baita zpada, libro izanen entengabe edo ez direnak ohtarako eginak Bainan, momentu hontan euh, deikatzena aald direnak euh, refuxatu baten eu familia baten aterbitzeko. Eta azkenian peuko dia, Donibalen Loizuneako auzapezak jakin arazi du bi familian errezibitzeko prest dela, baan ez gehiago. Bokaeko sozialistek ere iguri diote Francis Gonzálezza uzapesari gutun galdera bat galdera beralekin egi solidariuen salean sarhardadin eien herria. Eta egoera berezia beaz Europarentorioan bigerren Gerla mondialetik, ez da olako jende desterratzea handirik izan Europak krisi egoera horri erantzuteko lagialdi politiko bate eman martxan, martan ehhunta hirurogoi mila errefusatueri argera eginz, jakinez lau hotahirurogeita hamar mila litaizkela Grezia, Italia eta Ungarian jadanik. Zima delkartea kaspalditik lan egiten du Fuchatuak eta exiliatuak laguntzeko. Juliet Bergunian, Sima delkarteko, ki dira? Baina nuken askenian zenta penchatzia eta erraitea da ogoi bat garen mendian estia gure mugak ezta posibetela. Diendia irishkoan <t 'un> bere familiekin edo zain landera paxatzuko dute eskapatzeko. Ta hori da egora, badak gerla... Uh, nun nahi, bai Afrikan, bai tiranoak, eta orduan jende horiek behar dute nunbeit uh, eskapatu, eta gerlanden boran, eh, juduak ere, egindute hola lehen, eta etxe batzuk idekiak izan dira, beste batzuk ez, eta huai bergau zaga. Eta egifusiatu eri elkartasuna dirazteko elgeretaratze bat eginen da, larumatuntan bai honan atxaldeko irurenetan eriko etxearen aintzinean. Azkenik jakin eh, Euskadiik edo Euskal Lugalde Autonomoak milako bat egifusiatu orotarat hartuko dituela. Bestalde ustaitzek ere ezesko harrapostua eman du 7.000 empresak urrea ikertzeko lanak egin ditzan. Dozirian egin bat eskaz badirela, izan dadin errien ardurari buruz edo inguramen arloan. Horrela, mementoko espeletako uzapesa da harrapostu baiko ra eman duen bakara bestek ez dute edo eza eman dute. Lapurdi eta horri loturik, behaz lapurdi banekaldeko urrimiak eta horri loturik, kada inguramenaren defenchanako el-kartiaak diakina rastendauko, miaketek ekerlezaketen kutsaduras iztudua, Geoplus Environnement izeneko kabineteak ramanduela. Eta honen zuzendaria, Cristian Valie izanki, Cristian Valie demorabelian, Sudmina Societatearen presidenta ere dena, hotx gizonak bere buruari diola, estela inguramenaren zat kalterik izanen, nola fida beraz ikerketa hori ala dio kad elkarteak. Bagoaz kolektiboak Alberto Plazaola preso ohiaren inguruan martxan ezagiden prozedura judiziala salatzen du, hasteloenian agastatu eta apau eratera mantzuten, euro gindu galdera baten ondotik, Espainiak atxilotzeko agindua eman du, francespreson digietan iragan urtiak etzitula konduten hartuko eganeza. Paueko epaileak euroagindua hausia bulutu arte libro usteko erabaki hartu zuen, eta hausia euroaginduaren abez, pauen iraganen da, eldudan astertean, Europar legea ez respetatzial eporatzen dio bagoazek, Espainari eta Frantziaren jokamoldeare salatzen du, Espainari estatuak martxan ezari hildo e represiboarekin bat egiten baitu ken untan Euskal Herriko lgalde kontatu Berezia izenpetu behardteike arazo bat gelditzen da Euskararen politikaarloan a presententatu izan den ondoko sei urteetako proiektua finantziatzeko negoziaketak segitzen ari dira, departemendua estadua eta agitania edo eskualdearekin, mintzatu dira Euskal Kononfederazionoko parte eg den Pascal indorekena. Eusskaren aldeko politika baliosa plantan ezartzeko era Euskara dunen proporzioa funtsez alatuko duena ondoko urteetan, proiektu zehatz bat osatu zuen jaz Euskal Konfederazioak. Plangintza huri onartua izan da garapen kontseiluan eta pluralde kontratua osatzeko proiektuetan integratua, bainan instituzioekin negoziatzeko momentuan ez da sortu ditu. Paskalendo, Euskal Konfederazioko partaidia. Bo, hor, oh, nahi, uzukuro pilo bat bada uh, Euskalegi riburuzko kontratu batean ez balin bada Euskara Uh, izkuntza eta izkuntz politika ongia ipatzen, biztan dena ez Guk eranabaitugu, aspaldi danik, Euskal denak uh, ergarkin baiginen orren uh, defenditzeko, aspalditanik danik erandugu, bertze urratz bat behar zela euskal, Euskalaren aldeko politikarentzat. zat. Uh, zer da urratz hori? Bailen lehenik, dira, medioak, bertirela, xos gehiu eta politika horien eramaiteko gisan rousset et je crois la demande qui était faite dans le cadre de la, de la convention du pays basque c'est de doubler aujourd'hui bon, enfin c'est pas raisonnable nous avons décidé de sanctuariser l'accompagnement de la langue basque de l'apprentissage et de la diffusion de la langue basque Voilà. Departamentetik aldiz deliberatu dute diru partia emendatzea, estatua presditaike horren egiteko, akitaniarekin ikusi beharko beraz zer einetara teltzen diren. Ez da bada fite trenkatu behar ditaike, lagazken juntan sinatu nahi baita logalde kontratu berezia. Gaia ipatu da atzo hautezien kontseiluko administrazone kontseiluan eta berrizik nenda egun garapena kontseiluan. Elbe laborantxa sindikataren agiria, azken urte hauetan, PLU delakoak laborantxako lur hainitzen galtzea ekerri duela, bereziki, hiri ondoetan, azparne kasu berian dela, eta gaur egon, laboralimat gozik reban dela, ez duela kotzon hartzen lurpeza galtzea, Michela Ramendi lagundu du elbeak, somaiti labetez, Hauzapezaen gaiatu dela ere limbgratuko diren luka laborari uni lehentasunez baiterrata, aera ez dezan usteltzeat ultze galdatzen dio sindikatak ataka uzapesari azkenik, Michel Lagamen diren lur jabeari hau galdatzen diote, proiektuan dituen eraikitzelanak abiatu arte laboraria hutze dean pentse horien baliatzerata. Expo Gro Azokaren laugarren ekitaldia ospatuko da biartigoiti, irungo fiko ban. Jaz, ogoi mila laguletikora bilduzitu erarik, Europoa mailan, kalamua edo kanabizaren arloan, erreferentzia bilakatu dela eh, Expo Gro hori, diote antolatzeilek. Azokak hiru ardatz nagusi ditu, kanabizaren industriari lotu azokareaz, Nazioarteko musika kontzertuak eta Renovazio Fundazioak onduan antolatzen duen Kalamuaren foroa. Joseba del Baile, Fundazioko kideak, esplikatu daukun ez, urtero bezala Kalamuaren edo kanabizaren realitatearen berri emaiteko munduko aditu nagusiak ekagiko dituzte aurtengoan ere. Gaurten ekarri ditugu Amerikar asko, Uruguayko e, responsable bat, bada gabe gezu lege berri bat atera dela inguruan, ere bai estatu e, batutako hainbat estatuetan ere bai e, regulazio prozesuak ematen ari dira eta ekarri ekarriko ditugu e, beraien protagonista, kai bez Carlo Green Alaskako Alaskan ba egonda beste prozesu bat eta bere protagonista printzipala beresean da, eta bai asaltu egin du nola egin duten gauza guztiak, eta gero ere bai Espainian, nazio bezala eh, ba, desberdin, eh, herrialde desberdinetan nola enkaratzen ari diren prozesu horiek, bai Katoruñan, bai Euskal Herrian, eta bai eh, Espainia guztian. Arabeaz, forua egunero, hiruak eter ditak, xeiak eter dietarat, eta bestalde, azoka eta konzertu gunea zabalik egonen da, ratxaldeko biontaik goizeko lauak arte, untan sartzeko ordaindu beharko da, antolatzeilek ezuten jolako diru laguntza publikorik jasotzen, e, txartel aukera desberdinak badira, egun bakarriko txartela ama bi eurotan, bi egunetarako ogoietan eta hiru egunetarakoa ogoi bost eurotan. Goizberri saioarekin ugazen haintzina eta orai behaz nazioarteko aktualizazioari behako bat zuekin Kristof eta batik eta tensionean gore nian da Turkiana. Kasi gerla egoera egoekia aldean, ainitz erri tenore bat itik goiti etxeratzeko manuarekin eta adibidez zizre iria blokus egoera osoan da. Turkiak poliziaren ganik urbiltzen den norna itirekt tiro katzen baitute eta HDP koordenaldeko alderdiak martxabata adbiatu du irioxtarat buruz eta leher diunek Prisezki bere kontrakko kampaina salatu du bai, atakandana baten biktima baita laueun erasropa iratu dituzte azken egunetan beren ustez Turkiak estatuak gidaturik itzak ere gogoztuak dira bibandoen artean banifa nazionalistak galdegitzen dute PKK-ko terroristen eliminatzean uriet oposizioko egunkaria ere erasotua izan da bi aldiz azken egunetan Seuen feinen Ipar Irlandako burua atxilotu dute? Bobiz Torei deitzen da, Belfasten atxilotu dut poliziak agorilean hil edo erail irako kide baten kasuarekin loturik. Departamentuko bi euskarazko ahulkulari pedagozikoak gure gomita kosteguruntako goizberin Isabel Karikart eta Maialen Perri, beren lanpostuetaz gaina, eskola elebiduno publikoaren egoera ipatuko daukute. Arroren haipa, itzuli itzuliza hasia nahasiae, urindu gabuntan, euri sortak edo sirrimiri. Einduela, endaian, eta lantzorda ere lapurdin, zer uestalia eta doni bane garazin, Katialin, zer gara duzu egunon? Bai egunon, be, mota, erganai behitu, eh? e, mendiak ikusten, beraz lamurra bada horreino, eta euri egin du, bazterrak busti mementoko ateri bainan lanutsua. Mire eskerkatzi alineta guizuntan uh... I Iguzkiak Geraldak egin behar lituzkela, euri soktak ere jasan behar ginituzke horaino. altxiki, al behar luke, lapurdi beharnek kostaldean, baina kasu garazi beharik aldean eta mendik guneetan, euri soktak izan behar litazke eta behar ustirala aldiz uh, obe, behar guizian uh, lanobatzu iguzkia ere bai eta Aratzaldean uh, zerua garbituz joanen da, garbi-garbi ere haipatzen dute aroik errek, ogita bost, graduek ilan.